الحمد <سؤال> لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور ينفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له و من يهد الفلا هذي الله و لا إله إلا الله وحده لا شريك الله و أشهدنا محمدًا عبده و رسوله صلى الله عليه و على عليه و أصحابه ومن تبعهم بإكسان الله و الدين أما بعد فإنا خير الحديث كتاب الله و خير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم ošavral umuri muhdesatuha wakulle muhdesatin bida wakulle bidatin dalada wakulle dalatifin na' Mi nasadljamo sa sjerijalom predavanja skačenog ili proširilom neka tfikka tfikskih mesela došli smo, znači ulazimo u srž srž namaza odnosno došli smo da pogleda ruknova namaza kanu salad Pa ćemo na sada zalao pomoć ovog četvrćeg predavanja da obradimo sve ruknave namaza. Osim što imaju dva, tri ruknava koji, koji traže malo duži, da s njima govori, a to je qiyam i i Fatiha, a ono ostalo je od namaz skraćen govor oko njih. E, govor o ruknave nam, namaza, uglavnom se vraća na jedan na Znači, naj, najviše se dokazuje sa poznatim hadisom koji se zove musi u salatu. E, osoba koja je e, pokrešno planjala namaz, odnosno, riče o hadisu Mutefakun alihi u Abu Huraira radi Allah Anhu, se prenosi, znači da je ušla osoba u, u, ušla u mešćid, a poslanik salallahu alijem srlame je bio sa skupinom Azhaba, sjedio. Pa je klanjao dva rekata, na kvile i došao i posalamio se sa Allahovim poslanikama pa mu je on nakon što je odgovorio rekao da ponovi namaz i čak mu rekao fe ineka lem tu salim ti nisi klanjao i okam klanjao dva rekada pa on otišao pa ponovi dva rekada pa je došao i tako kaže tri puta ga vratio i onda mu je rekao taj čovjek tako mi ono koji te poslao sa istinom uh, ma ursinu uh, gajre. Ja ne znam bolje od ovke. Pa ga je poučio poslanik salalahu alayhi wa sallam i to što je došlo u to tom hadisu, to je hadis uh, na kojih se učenjaci najviše vraćaju po pitanju toga šta su ruknovi, a čisto su šta su vađivi namaza. Uh, kada je poslanik salalahu alayhi uh, wa sallam rekao mu, on se poučavajući ga Uh, pojasnio mu kako treba da klani u slučaju čemu je pogriješio najveća greška ovog čovjeka koji je ušao je bila u tome što se nije smirivao na mazu a poslanik sallallahu alejhi ve sellem tom hadisu spomenu ih ostali vecine ostali vecinu ruknuva na pa mu rekao i da pumte ida pum salati kada hoćeš da klanjaš fa asbiqil wudu znači uzmi potpun abdest Tumma istaqbil al zatim zati mukrinse per maqibli, ovo su spomenuti su dosta spominjali, radi ovaj znači spomenu ode da znači šartove namaza, to je uzmanje abdesta i okretanje prema kibli. Kaže fe kabbir is govori, takbir Allahu ekber, tuma iqra ma taysara ma'aka min al-quran zati mukhi, ono što ti je olakšano od Kur'ana. ثُمَّ إِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ رَاكَعْ Zatim kaže, idi na ruku, dok se ne na ruku. ثُمَّ إِرْكَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَ Zatim se kaže, vrati sa ruku, ispravi se. Dok se potpuno ne ispraviš, stojiš. ثُمَّ اسْجُد حَتَّى تَطْمَيْنَ سَاجِدَ Zatim kaže, idi na seždu, dok se ne na seždi. Thum irfa' hata tatmine Čalisa, kaže zatim se vrati sa prve sežde, znači sjedi između dvije sežde, dok se nesmiriš sjedeći. Thum mesjud hata tatmine sađeda. Zatim kaže ponovo znači učinilo drugu seždu dok se nesmiriš na seždi. Thum ifa'al dhalike fisalatike kuliha. Zatim kaže radi tako u svom čitavu namazu. Sve tako ponavno. Urivajtu kod Ibn Ma'dži je došlo hatta tatma inni qa'ima dodatak znači dodatak znači uh, dok se ne nesmiriš stojiš uh, također urivajtu Rifa Ibn Rafia je došlo i mama Ahmeda Ibn Hichbana došlo je fa'aqin sulbaka hatta tarji' ka uh, se isprav uh, uh, kako se ispraviš saru koja da, da ispravi svoja leđa dok se ne vrate kosti na svoje mjesto Ima drugi dodatak u rivajetu naškog interesa uh, riva, uh, ti dodaci u drugim rivayetima koji ima određene slabosti poput ovog uh, kodaj budauda da je došlo uh, umjesto onog uh, uči tuma ikremata yeser bima'ka min al uh, uči što ti je olakšano Od Kur'ana došlo je Iqra bi umil Kur'an Uči Sa umil Kur'ana, to je sa Fatihom Uči Fatihu uh, Wa bimaa Shaa'a Allah I ono što Allah uči, znači nakon Fatihih uči od Suri U Kod ibn Hibana Iqra bi umil Zatim uči ono što hoči nakon Fatihih S tima to ovom, ovom dodatku ima, ima slaposti Uglavnom ovaj način, ovaj hadis je osnova po pitanju, osnovni hadis na kojih su učenjaci vraćaju, zbog čega se razilazi, šta su ruknovne namazu. Naravno imaju drugi, uh, drugi hadisa koji, uh, koji potpunjavaju ostale ruknove koji ima, uh, od prilike, znači, su četiri mezeba, uh, znači ne, uh, neki učenjacu da je ruknova 12 u namazu, a neki da je 14, neki da je 15 ili više ili manje shodno, uglavnom razilaze se oko toga. Problemi zašto se različi oko toga? Koliko ima ruknova, kada kažu recimo da je rukn odlazak na ruku, kažu i da se smiri na ruku. Pa neki učenjaci kažu da sto dva rukna, jedno je otić na ruku, a jedno je smiri se na ruku. Pa kaže dok se, kad se, da se vrati sa rukua je rukn, vraćanje sa rukua. I smiri se na, na, poslije vraćanja sa rukua, je poseban rukun. Znači, neki učenjaci ovo smirivanje i vraćanje se ukuraju odlazak na ruku i odlazak na seždu i na seždi, ubrajaju kao pojedan rukun, a neki uduplavaju smirivanje kao poseban rukun. Izbog toga ima to razilaženje, ako neki učenjaka uopšte to smirivanje nije rukun. Izbog toga ima to razilaženje naši od 12 da je 12 ruknovo na mazu, kod neki 14, nekih 15, nekih 16 ruknovo na mazu. Shodno tome, da li rukun, da li se na od sejde na, na rukou i vraćanja sa da li se obraja kao posebna rukom ili se ili se spaja sa samim boravkom na sejdi na rukou i vraćanju sa rukova <clears throat> Drugi hadis koji učenjaci a, u a, sa kojim dokazuju ovo pitanje Ruknova i čak i şartova je onaj poznat hadis Kuharija Musosa iho a to je sallu kemar eitumun yusalli klanjate kao što ste mene vidjeli da klanjam znači i taj hadis je osnov Osnova je da je po pitanju namaza da se klanja onako kako je klanjao Allaho poslanih sallallahu, ali i sada naravno kako, je, kako mi znamo da je klanjao, onako kako su ga ashabi, ridvanullahi alihim, kako su ga oni opisali da je klanjao. I sad naravno došlo u nekim opisima različitu opis kako je klanjao pa se onda to vraća da li je nešto derogirano, da li je znači, to više verzije klanjanje određenih stvari u namazi i tako dalje što će nam doći pojedinačno inšavao. Dakle, mi sada e, redom ovi ruknovi namaza e, da ih navedemo, nabrojimo. Uh e, prijetoga naroda da navedemo, znači šta znači rukna maza, ruknu ili temeljna maza? Kaže to su riječi i dijela koji predstavljaju suštinu namaza ili njegovu kakvoću. Ako jedan od tih ruknova izostane, Šarijatski se, se namaz ne smatra baljanim i ne može se nadoknaditi sa sehvi seždom. Znači, razlika između rukna i važiba u namazu, ruknova i važiba u namazu u tome što ako se izostavi jedan rukno namazu, on se ne može nadoknaditi sa sehvi seždom. Po većini učenjaka i po ispravnostavu učenjaka. Za razliku od važiba koji se izostavi, znači, oni se nadoknaditi sa sehvi seždom. Mogu se nadoknaditi. Nacijutom je ruknova i važiba u namazu. Ee znači ko o, ko izostavi jedan rukn, e, izostavi jedan rukn namazu, znači onda imamo dvije situacije toga. Ili je zostavio rukn namazu namjerno, svjesno, ili je izzaborava, iz, iz džehla izostavi rukn namazu. Ako izostavi rukn u namazu namjerno, svjesno, njegov namaz je bât da namirno svjesno izostavi, umjesto dvije sežnje, on obavi jednu sežnju. Ili namirno svjesno ne odi na ruku, ne odi odmah na sežnju. Ako možda predpostavlja da se to desi. Ili namirno svjesno, svjesno ne klanja jedan rekat u kojem ima više ruknova. Ne ima sumnje, jer ne ima razljedočenjacima da, da je taj namaz batil, znači nima razljedočenja, znači pojići malo učenjaka, taj namaz je batil. Ko namirno svjesno izostavi jedna ruka. Ali sad ovdje problem je znači što su učenjavci razilaze šta su sve rukno. U, u toj širini, znači od 12 do 16 ruknova, znači to je između uh, uh, taj, ta razga u tih 3, 4, 5 ruknova u se razilaze. <coughs> Spomeni ćete uvršati za glavu pomoć. A ako izostavi rukn iz Zaborava ili iz Džehlame znanja, uh, tu učenjaci imaju dva, dva stava. Po Ebu Hanifi, po Ebu Hanifi iako je u mogućnosti da nadoknadi, da, znači ako su u toku namaza, sjeti da je izostavio neki ruk. Iako je u se da to popravi u toku namaza, po Ebu Hanifi je taj namaz batil, fasni. Dok je kod učenjaka, kod ostalih učenjaka, moguće ga je popraviti. Recimo on na, na drugom rekatu izostavi jednu seždu. I otčeo je na treći rekat i sjetio se da na drugom rekavatu je obavio samo, i ubijeđen, sto posto znao da je izostavio jednu sežu. Šta da urao u takvoj situaciji? Po Ebu Hanifi bazi namaz, trebao prekiv namazu i od, o, o, o, iznova planjati. Kod džumuro Čenjaka može nadoknaditi na koji način? Da taj treći rekat klanja ga i broji ga kao drugi. A ona mu se računa, taj rekat gdje je izostavio jednu sežu, taj rekat se računa kao da ga nije ni klanjao kao da ga nije niklanjački. Čenjac iz jungločenjaka vraća kad se izostaje jedan rek, rukn unutar jednog rekata, čitav rekat je kao da ga ne ima, kao da je badio. se može u toku namaza nadoknad. Ako je završio namaz predo selam i sjetio da se rukn namaza, nema no sumnje da je namaz badio. Znači, ovo govorimo unutar namaza ako se sjeti. I to je razlika između Nači stava džumura i e, hanefija kaže e, ovo na ćemo džumur učenjaka da se može nadoknaditi to u toku namaza ako se sjeti osoba da je zostala neki rukn na načkacu spomeni. E, Sa ćemo spomenuti redom te ruknove namaza, na neke ćemo kao što sam već rekao zadrža duže, a na neki ćemo samo preletiti jer oko, oko nje je li man nekoliko lagano dozilaženje. Prvi rukn e, je qiyam. Nač qiyam odnosno stajanje u namazu naravno pod uslovom da je osoba da u mogućnosti da znači fizičko mogućnosti, grafenog mogućnosti da stoji. Šire argumenti za da to su ogromni noge i dovoljno to je da vidj' malo čenjaka na tome. Pumudilla reqani kingar, va komudilla qan kingar ga alasmantalovu sura beqara. I pumudilla znači stojite u namazu lillahi sku al angela Ili što je došlo u hadisu od Imran ibn Husajna koji će, ćemo spomenuti nekoliko puta, sali qa'iman fa in lam tastati fa qa'ida, kad klanjae stojeći, znači osmo da klanjae stojeći. Fa in lam tastati ako disu pa onda sjedeći. Fa in lam tastati fa ala jambin 'aqdisi ni sjedeći onda na strani okoovo znači nema razilaš bešinjacima da je osnova da onaj koji je u mogućnosti fizičko mogućnost da klanja stojeći da mu je da mu je ruk namazak şart znači na ne şart nego osnova namaza da mora da klanja stojeći naravno ovo rekate koji se klanja stojeći izuzetak ovamo su sljedeće osobe izuzetak toga da je stajanje ruk namaza a to je bolesnik Bolesnik koji ne može zbog bolesi stajati. Njemu je dozvoljno da klanja sjedeći. A to smo već malo prije spomenuli hadis od Imranina Hosajna, hadis koji bilježi i Buharijas Musa, i Ivoje i jer mi zavrduo sam hadis narod. Druga osoba koja je izuzetak ovome, a to je osoba uh, koja ne može, mogla bi, može stajati međutim sa velikom ogromno teškoćom. Uh, ili se ta ili druga treća solucija četvrtar osoba osoba koja se boji ako bi stajala na mazu uh, uh, zbog bolesti da bi ju se bole bolest povećala ili ili bi produžilo se njeno izlečenje u tom slučaju ta osoba ima olakšice poličinu učenja neka da klanja sjedić ili onako kako joj omogućiste kako može a uh, prenosio se odanici ibn malka o anhu da je rekao u uh, hadijskoj glježbi Buhari muslim suha sahija, kaže, sakata naviju sallallahu alaihi wa sallam, antferes, fa Fe džuhiše šakkuhul ajman, kaže, vjerovisnik uh, sallallahu alaihi wa sallam, je upao sa uh, svoga konja, pa kaže, pa je njegova desna strana, uh, bila ozljeđena koža, koža mu se bila uh, ozlijedla, povrijedila, pocijepala, Ka Fedahhal nalehhi neutu, pa smo ga mi njego. So u kuču da ga obijemo, fehadarati salatu, fe Sallabina Aida. Kali pa je nastuplo na vrijeme pa je klajao sanama sjedeći.va selejna moraa tako poda, pasmo mi klanjali takođe za njim sjedeći. Znači Hadis ali bilježnjega Buharija i Muslimu sva dva sanja. Ovaj hadis inače govore o toj temi. Ako ima, zbog određenog opravdana, klanja sjedijeći, iz ovog hadisa se razumije da i oni koji klanjaju za njim, iako su stanjeli klanjaju stojeći, da klanjaju sjedijeći. Međutim, imamo drugi hadis koji, koji je uh, kontradiktoran ovom. A to je onaj hadis zadnji, uh, spominjali smo ga već, kada je poslanik Salava 7 bio u, u smrtnoj bolesti, Pa je izašao jednom prilikom, Abu Bekir je počeo da klanja namaz, pa je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam i rekao mu da nastavi klanjati, on je htio da se vrati nazad, pa je stao poslanik sallallahu alaihi wa sallam je klanjao, a do njega, s njegove desne strane, je stao, stajao Abu Bekir stojići, a shabi su klanjali za Abu Bekrom također stojići. Pa je nastalo veliko raziležno s činjacima, po kojim se od ova dva hadisa radi, po ovom njim što je klanjao poslanim sa lalahu, ali sad ne, on je predvodio namaz, on je bio imam, oni je klanjao sjedjeći, a oni za njim stojeći, ili po ovom Hadisu ovdje, koji također u, Buhari, u muslimu, gdje je on klanjao sjedjeći zbog bolesti, a i oni su klaniao, njim, za njim klanjao sjedjeći, iako su bili u mogućnosti da stoje. A tako što nam je srela doć e, u pogledu e, imameta, e, predvodjenja namaza imama i tako dalje. Na znači, što je u slučaju najbitnije stvari vezano za za pijam u namazu, to je stajanje u namazu kao ruknu namaza. Euh, pod ovim selom također potpada to da se zna da je da je dozvoljeno klanjati na filu na a to smo već spomjali, na yahamsi, odnosno pri uzostrevstvo. Na putovanje. Nači da uslov tu znači da da klanjamo na filu i da smo na putovanju. Dok e, dok kada smo kada smo mukimini odnosno kad nismo na putovanju nego smo u mjestu boravka gdje živimo tad po iskazom što uči nije dozvoljeno klanjati sjedeći ovdje govorim nisam završio govor znači ovdje govorim znači da je dozvoljeno planetna filo sjedeći znači, u jahalici prevozno sredstvo gdje oni su imali jahalice deve, magaraca i konje ali da se bude na putovanju e uh, takođe ode učenjaci na uh, navode znači da, da što se sreće na fili dušo na to posle znači da je, da je dozvoljeno klanjati na filo i i ovaj započeti namo nasjedeći ili započeti stojeći pa sjesti i tako dalje doći dan to posle uh, uglavnom od im rada Husajna znači spomenuli smo ode ovaj hadis vidiješ uh, da Buharija u svom sahihu uh, kaže došao je neki čovjek Eh, uh, pardon, imam ibn Sa'id pita o čovjeku koji klanja sjedeći. Pa kaže njemu Poslanik sallallahu kaže: "In sallā qā'iman fa Ako klanja stojeći, kaže to je bolje. "Wa man sallā qā'idan fa lahu nisfu Ako klanja, kaže sjedeći, ima kaže pola nagrade od onog koji klanja stojeći. A onaj ko klanja ležeći, ima pola nagrade od ono koje klanja sjedeći. Znači, ovaj hadis bilježi Buharija u svome sahihu. Sahih. Jer je to sam hadis, od e, Sa ovim hadisom učenjaci dokazuju na, ka, znači, sad odnosi učenjaci razvečina učenjaka kaže da ovaj hadis odnosi na osobu na osobu koja je na, uh, na putovanje, odnosno koja klanja na filu ili na putovanje. Uh, drugi učenjaci kažu, uh, uh, kažu, odnosi se radi na ono koji klanja, koji klanja, kaži, na filu, ne mora biti na putovanju. Dok treća skupina učenjaka kaže, kao što kaže hat, uh, Hatabi i Hafizid uh, Hađer, također je potvrdio, kaže, uh, ovo se može i odnosi, kaži, na osobu koja je bolesna, klanja fasna masu. Na ono znači to podpada u osnovu koja ima opravdanje bolesna osoba ima opravdanje da klanja sjedijeći. klanja sjedić. Međutim ovdje problem je, ovaj što ima kolijeza sa drugim hadisom što spomenti osoba koja klanja zbog bolesti sjedeći trebala bi imati nagradu je, kada je kadaj zdrava, došao taj hadis. Ja spomenuo ga i čao. Znači ovaj hadis govori o tome znači da je dozvoljeno klanjati na filu Ja, znači hadis jaseko da da je dozvoljeno klanjati na sjedeći, znači nije to je izuzetak od šarta da je rukun da rukun je i obaveza namaza da se klanja stojeći, da ima qiyam. To se odnosi na farsi osim osim jel, ovaj koji ima opravdanje što sve od, od boli sprvensva. Znači ko na filu hoče da klanja sjedeći dozvoljeno, s tim da ima upola manju nagradu od Od, e, od toga da klanja stojeći. Također ima treća stvar, a to je, ako bi klanjao ležići, da ima upola nagradu od onog koji klanja sjedići. S da ode opet oko ove treće stvari. Učenjaci imaju razlijedlažnje koji toga kažu nije prnešeno od Allahog posla nikad niti od Ashaba da su ikad klanjali na, finu leži, na filu ležići, da su klanjali, uopšte nije prnešeno, nikoj niko su tati se klanjali ležići pa kaže jel da je to u stvari jel viši izgovori po saniteri pričamo prasi ni primijenio. I većina učenjaka kaže da nije propisanog opšte klanja doležići. Sin da se da ležeći na filu. Sin da se el ume malo učenjak pokazuje da hadis ja sam dospetno ukazuje kao što i savremeni teimin od prijašnje učenjaka ibn Hazm i mnogi drugi koji su rekli da hadis kaže na to na dozvolu toga. Na dozvolu da čovjek sada oče na filu klanja da se da legne na stranu ležeći da klanja na filu. Sin da ima znači upola naglada onoga koja klanja sjedić na filu. E, vezano također za, ovo, e, za kijam, dok nismo još napisali ovaj, ovaj rukn, a tu je da kažemo e, da, je, da je Allah za najbolji ispravan stav, da onaj ko klanja sjedići e, uz opravdanje, znači klanja fars na masu, sa uzrom, sa opravdanjem zašto klanja sjedeci, to zbog bolesti, da mu se ne umanjuje nagrada. Znaci nema manju nagradu, nego odnosno ima nagradu kao da je klanjao stojeći. Zašto? Zato što imamo hadis u Buhariju u kojem došo da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže: "Men merida aw sa'a fara kutiba lahum ma kana ya'malu sahihan muqima." Kaže onaj ko bude bolestan, ili putuje, bude na putovanju. Kutie be lehumakan na yaml ja kaže budemo upisano ono što je radio sa tiham mukim, znači zdrav i kao da boravi u svom mjestu. E znači ovdje znači, imamo ja naglašeno ne samo za putovanje, nego imamo na na, na karaju na putovanje, znači ide na putovanje i koristi olakšicu sefera, a ima nagradu kao da je kao da je kao da boravi u svom mjestu. Ja i to je jasno. Nego ovdje imamo znači to nam znači da ako čovjek bolesta, ako je čovjek bolesan izbog bolesti znači klanja sjedić, ne može da gači. Ima oprodanje klanja sjedići, ima nagradu kao da je zdrav. Kao da je zdrav. A ovo mu kim se odnosi na ono koji je koji je bio na putovanju. Malo prisom spomeno da onom koji klanja na filu Ono koje klanja na filu, znači e, dozvoljeno mu je, i to se došlo u vredostnim hadismom, da navodimo redom, u hadismom Buhariji, u muslima, u vredostnim hadismom, od poslanika, s.a.l.a., od njegovu djela, znači, da dozvoljeno da, da započne namaz sjedeći, a zatim u toku namaza, da, da se podigne, klanja stojeći, oko toga dnevima razilaženja među unjacima, e, što je došlo u vredostnim hadismom Buhariji i muslima, da ne taj slučaj. E, koji se prenoslava da išje rad jelala. Obrnuto. Dozvoljene mu je ko klanja na filo, znači da započne stojeći klanjat, a zatim u toku namaza da sjedne. I to je našlo, znači, uvjerovom hadisova, u mislom hadisova da išje rad jelala. E, znači, jedna i druga solucija ispravna, a reks po pitanju nagrade, koji ima nagrad. Govorimo ovdje o na fili, znači. E, narod, ovdje sad, dakle, gažemo dobro šta je za fars? Znači, osoba koja koja recimo klanja fars i može određeno vrijeme namaza da klanja, započne stojeći ili u toku namaza klanja stojeći pa ju bude tešto pa mora sjesti. Znači bilo bi znači, bolje da koristi tu, kak god ima, pojavi se snaga u tijelu da ustane, bolje da klanja stojeći. Ali ako bi koristala tu olahšicu u zbog bolesti, da znači će se poveća bolest ili da će znači pogošaju toje stanje itd., da je teško stojeći, znači nema smjetnji da klanja sjedić. Miklašćan primjer ovoga ima, ne samo bolestnike, mi imamo i žene koje su, recimo, trudne, trudnice, znači, i one, i one a, kada budu zadnjih mjesecima trudnoće, zbog stomaka nisu mogućnosti, recimo, da obaljaju neke ruknove na maza. I tada imaju olahšicu da te ruknove ne obalja, da klanjaju sjedić. Ili na stolci, ili sjedići dole na, na pod. Postoje spitanje, dobro, kakva je onda, kakav je, kako treba sjediti ako osoba klanja sjedić? Na koji način treba sjediti? Skupina očenjaka kaže da, da treba da sjedi na način inače kako se sjedi na, na tešehudu. Na, na prvom tešehudu da ga ne pojašnjavao, znači uopće poznati način da se podigne jel, desna noga, da se zavraja trosti, a da se podvije lijeva noga. Dok skupina šenjaka dru, drugi vraća na hadis u kojem je došlo, hadis koji bilježi jel, a, u, u Musannehu ibn Abi Šejbe, a u tom, u tom hadisu je došao oblik, a imamo i drugi, koje se prenosi od poslanika sunne sa od Bilije Ganesa i od Fuzejmi i Ee, vjerousto, lans savjedosenice prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uh, sjedio na takozvanom naraskom jeziku tarabu kada bi klanjao sjedić. A to se prenosi od nekolika sahaba od Bilije e e Ibn Abi u, u, uh, uh, uh, u svom sunnefu da su ne, ne od nekoliko sahaba da su tako klanjao, znači tarabu, a to je da klene klanja ono što mi kažemo turski dasjedimo. Znaci ovaj naći sjedin, da tako sjednih da klanja, sjedeći. dok skupina učeniaka malo prije sam rekao, znači e, da i prednos onom klasičnom sjedinju kako čovjek sjedi na manos. A ovo mi on direkt predsenu hadis korišćenje jednog i drugog je ispravno i nema smjerti, znači imaš jedini u, u sjednju i i na jedan i na drugi način. Dok za razliku znači, od ovakvog načina sjedinja, da se prilikom klanjanja sjedeći, da se ispruži noge ispred sebe, većina učenjaka je na stavitu ispravna stav da nije dozvoljeno, osim zbog bolesti, ako se ne mogu savjeti noge. Znači nije dozvoljeno u normalnom stanju, ako osoba mora sjediti sjedeći, da ispruži noge jel, u, u pravcu kible. Što se tiči, uh, klanjanja na strani, malo pre sam spomenuo znači, to razileženim učenjacima, uh, na osnovu ovog hadisa koju je spomenuo, ovog vjerodoslovnog hadisa u kojem uh, zadnjim dijelu došlo, uh, došlo men, men salla na, na imen ona ko klanja ležeći, fe lehu nisfu ađer Ima pola nagrada ono koje klanja sjedeći, na osnovu tog hadisa, hadis bilježi Buharija u svom saju, vjerodoslovni hadis, uh, Iako, znači, većina učenjaka kažu da takvo nešto nije preneseno, džumru učenjaka, nije tako nešto, da to nije propisano, jer to ni kaže, preneseno niti od poslanika, sredom sredom, niti od ashaba, uh, uh, manja skupina učenjaka kaže bez obdra što to nije preneseno, tekst hadisa ukazuje da je to propisan, da je to dozvoljeno. Ko ima potrebu, ko hoće da tako da legne, uh, da nema smijetnje, pardon, ko hoće tako da panja ležeći, nema smijetnje u tobe. Tom tome su Nagil ibn Hazm i ibn Fejmin, a onda se postavlja pitam dobro kako na koji način leži čovjek kako može čovjek da leži znači najispravnije je da se legne da se legne na desnu stranu a lajem je došao hadisu, u ono, koji smo rekli o kojem određuje kako da čovjek spava stojeći sjedići pa pa na strana strani znači ne da leži mane leži nego na strani a to je na desnoj strani okren lice licu prema sa licem prema kibli <kli> Uz ovome selu možemo preključiti da je ne izostavimo, a to je klanjanje u prevoznim sredstvima ovih savremenim, kao što je avion ili brod ili čamac. O, o klanjanjem čamca u čenjaci prije govorili, to je bila poznata stvar. Uglavnom, osnova je da klanjanje i u avionu, i u čamcu, i u vozu, i bilo kojem drugom prevoznom sredstvu, osnova da se klanja stojeći. Govorimo da je kijamač osim ako osoba nije u mogućnosti ako nije mogućnost odnosno ako postoji mogućnost da će upasti ako klaňjač stojeći počne klaňjač stojeći da će zbog kretanja pri uznu da će padne da padne. ili ako je razmučan suo da može upasti upasti u vodu i to slično da je, znači tada tada imao prodanje da klanja sjedeći ako klaňja sjedeći znači odlazak na ruku i na seđdu i šareti Ako sjedi, znači, u autobusu ili avion sjedi u, u onoj stolici. Tada i šareti odlazak na ruku i šareti odlazak na seždu sa naginjanjem naprijed. Da ne spominju, ovdje ima jedan hadis koji ga belježira Bezar. Še je albanic od sinu urodosljenim, iako u njima imala određene slabosti, o načinu klanjanja u, u, u čancu, gdje da je rekao poslanik sa lalalao, sve kad je upitano klanja, kaže, sa fiha kaže, da klanja čovjek stojeći u, kaže, klanja je stojeći u čamcu, ila enteha felavare, ok, osim ako se bojiš da ćeš se e, sa padom e, iz čamca, da će se utušiti, onda, znači, ima opravdanje. E, ta HDI se možda koristikao dokaz tome, jel da, da, da, je opravdanje strada, da osoba ne može stajati, da će upasti i tome slično. E, također još ja sam spomnio ovdje o ovaj, osklanjanje, da li je, je ispravno da čovjek priliku klanjanja, ako ima neki teškoća, priliku stajanje ili mazo, da li ima opredanje da se nasloni na nešto, da uzme neki štap, da, uzme neki, da stoji pored zid, da se nasloni na njih dok, dok stoji. Da li je to, to ispravno, da li je to u red, svijedno na zid ili na štap ili na tome slično, A ako ima potrebe da se na nešto nasloni. Uh, uglavnom, uh, mnogi učenjaci prednosi da da, slož, da je složna ulema oko toga, oko dozvoli, ako čovjek ima potrebu, da se ostane na štan ili na zid, kako bi stajao. Vraćaši to na jednokonanski ajd koji je osnovan po pitanju mogućnosti, a to je svetka podlava mese tato, bojca je lav, ono liko, koliko ste mogućnosti. A i prednos je hadijs kojeg bilježe kod avodi Beheke i Hakel, kojeg se s jednom mnogim vjerovostim prihvatili, među ostali Čehalbani, od uh, um, umu umu Qais bin Mihsan u kome došao kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi ve selle kaže lama asanna kaže poslanik sallallahu alayhi ve kada je ostario i dobio, <coughs> dobio na tilama, znači otežao kaže tahad amud fi musalla ali. alayhi kao je, kaže uzjeve ovaj stup U, da, u namazu, znači u namazu se oslanjao na stup i oslanjao se na njih prilikom klanjanja, to došlo Adisu znači, koje bilježe Budavudi, Behek i Hakem znači prije svoje smrti kada je, kada je već kada je bio ostario i kada je bio otešao sljedeći rukun drugi rukun po redu a to je tekbiratul i hran ili kod nas kako to kaže iftitah ili tekbir to tako. Naći početni tekbir je znači drugi ruk namaza. Po većini učenjaka ili nekih spremnih se da je tu iđma učenjaka na tome. Mnošta argumene tako je kazuju na to. Ovaj hadis smo na početik spomeli, a to je ovaj hadis Musi Salah, onaj koji je pogriša klanjavan namazu da govori, i da mi je došlo, i da pun te salati fe kebir, kada hoćeš da klanjaš fe kebir, znači izgovori Allahu Ekber sa, sa početkom namaza. Ili kao što je došlo u hadisu, koji je bilježio Budao, Tirmizi, i uh, da je poslani srlalama srlalama rekao mihtaho salati tuhur. Kaže, kļuč namaza je čistoča. On misli sa, abdes je ljus. Kaže, tahrimuha tekbir. Tahrimuha, znači, do svom prirodu znači, tahrimuha zabrana njegova. Ne zabrana njegova, početak njegov, Znači, uh, smisla zabran, zabranjenuti ono što bilo prije namaza, dozvoljeno kao prilikom ulaska namaza, zabranjujući se sve stvari prije toga. Misli se početak njegov, etek etekbir, zgovaranje Allahu Ekber, otahliluha, njegov završetak et teslim, njegov predavanje salama. I ovaj hadis se često spominje, sa njim dokazuje. Međutim, ovaj hadis ima problem što ima razilaženje među ženjacima oko njegove vjerodoslovnosti. Šeha Bani gocini je vjerodoslovnim prihvatljivim, Ibn Taymi je sa njim mnogo dokazuje a ima određene slabosti u njemu. Uglavnom, ovaj, da ne, ne iznosimo dnoštva argumenta te dokaza po ovom pitanju, znači, nema razljeložu učenjavacima da je tekbir, tada je početni tekbir, da je ruk namaza. Sin da ima razljeložu oko toga da li se prilikom a, a, izgovaranja tekbira mora reći Allahu Ekver ili mogu neke druge riječi. Džumhur učenjaka, većina učenjaka je nastavu da da je obaveza da se mora reći Allahu Ekber. Ko ne kaže Allahu Ekber priliku mu ulazku u namaz, da mu je namaz ne isprav, da mu je bati. Znači, skoro svi učenjaci, mimo mimo Ebu Hanife, Ebu Hanifi se u, u, u ovome različno svojom učenjaka, uh, svi ostali učenjaci kažu da je ustavljeno da izgovori Allahu Ekber. Da bi, bi mi uh, ulazak u namaz ispravljeno valjno. Ako ne kaže Allahu Ekber, namaz mu je Nijegav započeo, dobro namaz me batio. Dok se Ebu, Han, Ebu Hanife Allah, izdvojio sa, sa, sa svojim stavom po ovom pitanju, to je da, da kaže bilo koje Allahovo ime, odnosno, bilo koja rečica kojim se veliča Allah Đelešanu ako se izdvore na pričetku namaza, namaz je početak namaza isprava, umjesto tekbira. Umjesto da kaže Allahu azim, Allah je uzvišan, velik. Kaže, ili Allahul kebir. Znači sama drugače malo, malo reči. Allah je najveći je odi, Allahul kebir, Allah je velik. Allahul jelil, Allah je velik. Allahul jelil, Allah je da kaže. Kajže, isprav namaz. Alhamdulillah, kaže, isprav namaz. Sve ove, ovaj kaže, riječi, pojabu hanif i učenjacima, on par hanifijsku mezbba, kažu, su ispravno umjesto, uh umjesto da se kaže Allahu ekber kaže nije znači po njima nije uh, uh, šart valjao odnoso rukn namaza da možemo reći baš Allahu ekber. Ispravno ono Allah zan ne na čemu džumhur ručenjaka, jer sve što je preneseno od poslanika sa Allah zan ne bude da bilo koga preneseno da se izgovori Allahu ekber. I nazvan je to tekbir izgovaranje tekbira. A ovaj a Abu Abu Hanifeovs vari došao sa kıjasa, analogijom analogijom, znači na neke određene druge badete gdje se može mijenjati određena riječ u kojoj je istom značenju. Pa kažu, druge učinjaci odgovaraju na to da da nema ovdje analogije jer u stvari ibadete, jel? Pa su ovdje napravili naravno i novu meselu otvorlu, da šta ako čovjek izgovori Allahu Ekber, ne za izgovori Allahu Ekber, pa, na araskom, pa hoće izgovor da izgovori na svome jesku i tako dalje, to sad mesela manje više biti, ko danas ne zna da izgovori Allahu Ekber. Mada bi to je može biti ovaj pogrešno izgovaranja, a pokažemo se Allahu ekber, kaže Allahu ekber. Da terao Gubar, gubar, naši prašin. I ne uzvila ako to kaže, on nije svestan da je to, to velika greška, kaže Allahu ekber. Kaže Allahu ekber. Ači, Allah naši ispadni da kaže ne uzbila Allah ek. Najveća praška. Ači, to je to to je greška ili, kako Turci kažu, Allaho ečber, je li to ispraveno? Je li ispraveno, ne ispraveno? Ne, Turče, Šta nešto imate, ne domit je li ispraveno, ne ispraveno? Ne ispraveno, ne ispraveno. Ne ispraveno, ne. Znāči, baato nima namaz. to včinima. Jāba je Treći rukn. A to je učenje fatihi. Qiratul Fatiha fi kulli Učenje Fatihe na svakom rek'atu ili ili jedna Fatiha učitavamo. Ova mesela je jako osjetljiva I oko nje je ovaj, veliko, veliki ogromno razilaženje. I koga bi njom da izvojimo na kraju, pa ćemo pričati, vraćamo se na nju, da sad priđemo na ostale ruknovi koji su lakši. Jer zaista ovo osjetio, jako osjetio pričućenje fatihje, vi tu znate dobro koliko to stvari, problem, pogotovo koji je, ko je ovaj, malo onaj pogrešno ispati i uzme kruto pa sebe oteža. Sljedeći rukn, mi imamo Fatihije, vraćamo s Fatihima Inša a to je a, četvrti i peti rukn, a to je ruku wa tu manine tu fi. Znači odlazak na ruku i smiri, da se čovjek smiri na ruku. Uh, učena svojio da je džma al-učinaka da je da je tu ruk da ovoj ove ovo dva rukna posebna ili on zajednički ruk sujedno samo kod toga razilaž i dokazuju to sa uh, ričimo uzvišaj Allahina amenu amen urkuu vasdudu znači edite na o, o vjernice činite ruku i sjedite ili kao se došlo u ovom hadisom, zatim kaže, idi na ruku, dok se ne smiriš na ruku. Ili dokazuju se onim hadisom, smo inako u bilježbarili, smo se i u sadlu, i to muni, u sadli, klanjajte, onako, mene vidjel na klanja poslanik se ulaju, sad svi namazili što je bilježeno njeg na znači, naravno da je klanjao sa rukom. Ali, to, toga nema, to ne je samo problem, što tiče rukuva, koji je to, najmanji dio šta treba uraditi na ruku da smatra da je došo na ruku. Vi znate da ima kod nas ljudi, ovaj ima neke dvije kraje da idu na ruku, ima oni koji idu na ruku, pa se doko spusti dos kroz. Načemu budemo leđa dol ispod, ova, niže. Po pravilu treba biti ravno da budu ravna leđa kad idje na ruku. A to opšto se desi kad stavi ruke znači na koljena da mu se izravna leđa. Podredite pete isto tako. Napravi ugao od 90° tijela. Većutim ima ljudi koji hoću da skruzo dol ispod, skruzo sagnu se prvo do koljena ajma drugi koji se samo nagnu malo ono, čak možda jedva dilu, ne mogu do koljena. To su te dvije krane, su dvije greške. Nema smisla da je sto greške. To posla pitam kuk kada, kada je time, kada smatram da nije učinio ruku. Jedna skupina činjaka kaže najmani da bi da bio ispravan ruku, najmani što treba uraditi, kaže je to da se nagne znači nagne prema koljenima. Tako kaže da, svo, da sa svojim šakama, rukama, da svoje šake ruke stavi na koljena. Kad uspije staviti ruke na koljena, smatra se da je, da je učinio ruku. To je minimum. Druga skupina učinjaka kaže da kad se nagne znači prema ruku, nagne se naprijed, da ode na ruku, kaže da ono naginjanje mu bude znači, bliže, eh, bliže znači, po, onom, po 90 stepeni nego što je bliže kijanu. Naci ako uzmemo ono, ono naginjanje da 90° stepenji, ono kao ravna leđa i ono uspravno znači a, a, znači oni četre, a, znači mora biti niže od 40-50° dol niže prema a, pre, prema ruku da bude nagij. Tada se smatra da je ispunio rukou. Jedno i drugo je slično tome uglavnom osoba a, kada se nagne bliže a, bliže a, da da porana leđa a, sa sa nivom, površine na kojoj tlanja, onda sigurno može da rukama el koljena. A u slučaju da bude podignuo višlje, znači oti neki 40-50 stepen, 45 stepeni, stepeni on znači, ne može rukama dodirn koljena. Glavno tu je ta neka granica, on opet šinarci ima i velika zbrina po toga šta se smatra smirenost na ruku. Koji je to znači zadnji nivo smirenost na rukou. Pa tu čak imamo Ebu Hanife, se tu izvojio, pa kaže uh, ko, po Ebu Hanifi uh, smironost na ruku nije, nije rukn. Nije rukn uh, uh, namaza. Znači, ko se ne smiri, kad uje na ruku, ko se ne smiri, po Ebu Hanifi nije, uh, znači, nije napriju prekršaj. Znači, po njemu je obaveza otići na ruku, na način koji su spomilili. Šta se smat u krvom. Ali ako se ne smiri, Znači nije, nije tije, tije ime prekršio rokon namaza. Dok je džumu ručenjaka smatra treba smirti, a ispravljiv da treba smirti je došao u tekstu Hadisa koje sam zbomeno malo prije, da se mora smirti. Šta znači smirivanje? Znači da se malo zadrži. Koliko je to malo, koliko se može to malo smatrati, da se tretvjer, da se zadržava. Šta mislite, koliko je to malo? Šta? Pa neki učenjajci tako kaže, mada to nema nekog neko konkretnog dokaza, kaže, dovoljno da može izgovoriti, kaže, neki kaže tri puta. Svanera bilasim, svanera bilasim, svanera bilasim, već puno svanera. Neki kaže jednom ne izgovoriti, ako može jednom izgovoriti svanera bilasim, znači već se smirio. To ako uzmimo da je izgovaran svanera bilasim, vađik, a po džumu ni ni vađik, nego mu stehati, suneti izgovoriti. Apo ne bi izgovorio, bez izgovaranja, koliko treba da se smiri? Znači, treba malo da se zadrži. Koliko je to malo, to se vraća obično, mi imamo to učenje, na urs. Na ono što se smatra kod ljudi da se neko smirio. Znači, da odi, da se ono malo zadrži. Sad mi možemo reći dvije, tri sekunde, ovako, onako, može. ali to, znači, to je, znači, tako nešto nije došlo određeno u širijenskim tekstojima, nego se vraća uglavnom na to, znači, ili da može izgovoriti i dobro je to u mjeru, da može izgovoriti makar jednom da izgovori s Nema vanerom Bjelazijom. Jel... Znači, pojete ode kada ode tu da stane malo, da zastane kada ode na ruku, to je to smirjenje. Vid ponavljaćemo se ovo smirivanje na svim ostalim, kada ode na seždu i kada između dvije sežde kad se ispravi, znači, šta znači smiri se, znači, malo se zadržati koliki je taj minimum, minimum, vrača se na urfonu što smatra da se, da se čovjek malo zadrža. I ovo, stav, i ovo stvara veliki problem praksi je da obično neki od nas, neka vraća kad odlo klanjaju nekim uh, džanomijama gdje, gdje hođa brzo klanja, pa onda kaže on tako brzo klanja da ja njega ne mogu stignuti, ovaj, sumnjam da namaz isprav, pa onda nikako negde klanja, ne klanja dano. Ovaj, tu čovjek treba biti jako oprizan, jel? nekad zna biti greška i do nas, jel? da mi... Klanjamo za imamom, a hoćemo da mi razvučemo kako da klanjamo sami. Znači to je da pratiš imama. To je da pratiš imama. Uglavnom naša znači, većina imama klanja koliko toliko da čovjek može smiriti, osim što oni kad se isprave sa rukua, jako pobrzo idem na sedište. Tu se teško mogu vrat. A to je opet opet ovaj i mi moram biti malo ovaj da shvatimo stanje oko ono za kim klanjamo, jer mi čekamo ovaj da imam izgovori Sem i Allah, on mi je i onda se mi tek dižemo. Ono već odšu na, na seđu. Znači, a dide su kod nas malo ovaj, bolji cikri imaju dide. Oni pratiju, hoć gledaju ga kad se oni ispravlja, istoga što priča. Ispravljeno je to pratiti glas. Međutim, u ovoj situaciji, znači, ne treba pratiti glas. Nego vidiš, i imam se digao, već poču, znači, da bi ga stigao, moraš i ti ding za njim. Ne možeš čekat da on izgovore. Sem uh, i Allah, on mi je govori, dok on izgovori, dok se ti dig I sad smo je ga upratio, ona kasni za njim stalno. Načemu, glavnom ovaj, tu znači i mi moramo prdstanje jednom ako ne znamo stanje, malo pa onda, onda ne možemo znati kad će mu počnuti. A ako znamo ima da se ne zadržava, da brzo ide na seždu, onda se prilagodimo njegovoj situaciji. Bitno je da ga ne preteknemo u namazu, da ga ne petičimo, ne učimo ono što radi od od od djelom Dalje, da idemo sljedeći sljedeći je ruknovi učena nas naроде kao 6. i 7., a to je e uh, i atidal sa rukua i smirenos u tom trenutu fi i smirenost nakon što se čovjek vrati sa rukua. Ostaje nam se na hadis uh, od Musse salah onaj gdje pogrišno stanje namaz, tuma irfa hatta tatmaina raki'a, zato se kaže ispravi. Vrati se sa rukua, kaže sve dok se nesmiriš u tom stanju. Uh, u jednom rivayatu je došlo O O rivajet Buharije kaže faida rafa raese sa sa posanika sa za, zapis njegovog namaza kaže faida rafa raese istava hta yudu kulo faqar kaže on bi se kad se vratio sa rukua uh, podigao znači glavu sa rukua i znači istava znači ispravio bi se tako kaže da se svaka gost vrati na svoje mjesto Znači, potpuno se ispravi znači, u uspravnom stanju. I tako je najispravno i tako je najbolji. I onda se opet postavljaju da koja je to granca, a, znači, vraća na ispravljanje, znači, opet se vraća na ono isto što smo rekli. Znači, a, a to je da, znači, da, da se ispravi tako, ima neko, jel, kad god se ispravi, one one malo savijen u lijeđima, tako ja šta očekiva da se on potpuno ispravi. Nego, bitno je da je bliže onom uspravnom stanju nego onom nagetnom stanju. Znači o tog ovdje nema šta detalja da navodimo, 8 i 9 je rukun, a to je odlazak na seždu i smirivanje na seždi. Tu isto također koristi se ovisih dokaze, odnosno kuranski jačas, znači pođem avu znači odlazak na seždu je rukun namaza i smirivanje na seždi, ja gledi na amen ruke, a u, Veseđudu, u ovaj vjernici činite ruku i seždu. I ovaj hadis od Musisa, Allah, ovaj kod pogrišio namaz, je to mesdud hatatat meine sađida i zatim učini seždu, do se ne smiješ na seždi. Uh, dažemo, ovo su, znači, ovo isti argumenti koji se ponavljaju po pitanju ove ruknova. Uh, odlazak na seždu, učenjaci imaju dodatno stvar koju uslovljavaju, a to je da se prilikom odlaska na seždu, da su učini sežda sa sedam, došlo je tako u hadisu, sa sedam organa, sa sedam dijelova tijela. A to su dvije šake, dva koljena i e, dva stopala odnosno e, odnosno vrhova prsti. Odnosno vrhova, vrhova stopala prsti. I sedma stvar, a to je a to je ovaj e, čelo sa nosom. Ah, e, znači sa hadisom Teška liho kojem je došlo umirna mirna ala seba a'udu min Na na režinom načinimo se džu na sedam kosti. Pa spomenuto u hadis. Ani džebha kaže da, da činimo sežu na čelo. Wašare bi yedeh pa je Suni sallallahu alayhi ve sellem pokazao svojom rukom na nos. Znači ne samo na čelo nego i na nos. Spomenuje čelo, a onda da pokazao na nos kaže onda, ovo je a urivaju tu, o kefeni. I na dvije ruke, ovo je ruk, dva koljena, ovo je trafi, i na, na krajeve stopala. Ovo je nek fiter, si I kaže da ne zavraćamo, da ne zavraćamo odjeću i kosu. Tako da što je u hadismu tefekalegije. I da ne zavraćamo uh, odjeću i kosu. Šo znači ovo zadnje? Aj dobro, jasno je da u sedmom dijelu va spomenuto. Priča da se spomeni. Znači, učenjaci se razilaze oko toga, ša osoba kada padne na seždu ne stavi nos na seždu, ne iskusti nos, nego samo čelo spusti. A ja sam vidio u praksi i ljude koji klanjaju, ne spuste uopće čelo na seždu, nego kreni ono, da spusti i spusti ruke, kreni, kreni, ta marka treba da spusti čelo i nos hođa, fendija izgovori, liman izgovori, a ovaj, Allah, uvek bilo se vrati. Prati, pa ono je bilo zanimljivo, prati, prati što čovjek kad, kad sam klanja, nikad ne spusti ovaj, čelo i nos na seždu. Je li njemu isprava namaz? Je mu ispravna. namaz? A? Ruk namaze je da učini seždu, tako? Ja. A od činjenja sežde je da, da padne na sedam djelova tijela. Jedan od sedam djelova tijela je da padne na čelo i na nos. Oni On na jedno ni na drugo ne padne. Je li mi ispravo namaz? Nije, nije. Što se tiče, znači, ako padne samo na čelo, ne padne na nos, većina učenjaka kaže da mi ispravo namaz. Ako padne na, na čelo... Stavi čelona na, na tlo, a nestavi noc. Želio je neka ispravna namaz, dok jedna manija skupna kaže da da da mu nistra. A ovaj bliži ispravni znači da je, da, je, da je dovoljno pogotovo znači potpunio, znači sti 7 7 stvari, ot stvari, skoro sve 7 je uh, upotpunio osim tog djela, znači čela i e i nosa. Jedan dio od njeg je ovaj, uradio, drugi nije. Naravno, to ako radi namjerno, svjesno da ima grijeh u tom, ako, ako radi izđe hladne znanja i tako dalje, očekivam da mu Alašanu može oprositi za, za takvo ponašanje, da, da mu neće se ubrajati kao grijeh. Uglavnom, ovo što stiče na činjenja sežde, sljedeće rukne koji će ja spominju, a to je 10. i 11. a to je sjedenje među dvije sežde i smirivanje prilikom uh, vrača uh, je vraćanje od prvi vračan sjedina sa vraćanja sa prvi sejdī Ta, također vraćanje se na isteh hadisom da se pomni ponovo te isteh hadise isteh hadisom da se tumasl hutatatmaina sajd kaže uh, toma disk kaže zatim idi na sejd do se sjediš kad tuma zatim se kaže vrati sa prvi sejdje dok se ne smiriš sjedić. i onda nasu kaže opet do sečten dok se ne smiriš <coughs> i da je ovo rukn znači sjedni između dvije sežde da rukn amaza na to među umgručenika s tim da se ode opet Abu Hanife izvojio i kaže e, i kaže da je ovde da je ovde dovoljno da se znači samo da podigne glavu dovoljno je, znači da podigne glavu ne da se vraća da potpuno sjedni nego dovoljno da samo da podigne glavu sa sežde I da ponovo ode i tim je onaj minimum zadovoljen. Naravno je Boj Anif smatra da ispravno se ispravno podigne totalno. Ali govorimo da minimum. Znači, pojegu Anif je minimum to da, da podigne glavu, kaže mihlo hadde sejf. Znači da podigne, kaže po, poput kaže oštica sabljika se podigne. Znači da podigne ono malo, onaj, ono, što je preklo ono koju kljucanje. Da podigne malo, to je minimum uh, za koji se umraja i smatra da moj namaz ispravan. <kuh> a da vam da je bliže onoče među umvu ručenjaka. E, sljedeći ruknove, a tu je 12. i 13. E, da opet naznaći, znači, već sam malo, malo prigovorio, znači, ovog, da li se ovo smirivanje, odlazak na, na, na seždu i smirivanje na seždu, odlazak na ruku, smirivanje na ruku, vraćanje sa ruku, smirivanje u takvom stanju, dali se ovo smirivanje, broj poseban rukun ili zajednički rukun sa, sa rukuvom i seždom, Oko toga ima razilaženje i zato neki učinjaci ima više ruknova, neki manje ruknova, a spomenuli smo ovo oko se Ebu Hanife u uh, jednom meze mezev razilažil, dostali mezeva o čega smo spomenuli. Sljedeći ruknov je tešehud al-ahir u od džulu sufi, zadnji tešehud i na njemu sjedinje. Zadnji tešehud, to se myslí na učenje, na učenje je tako, koje je došlo u ovaj predneseno vredo samih hadisa do harijih muslima, u kojom je odvila ima suda poznati hadiza, poslanih, sada sami, rekao i da kao da do konfesalati, kaže kad neko od vas sjedne u doslovenom azimu i si se u zadnjim tešehudu, neka kaže ettehijatu lillahi i tako dalje do kraja, vraćamo se u posljednje nato, znači, e, znači da je e, većina učenjaka e, spominju da je te tešehud, da je tešehud, znači zadnji tešehud I da je na njemu sjedenje da je on uh, ruk namaza. Sa dokazuju, to spominjem sa ovim hadisa u gledim nasuda, a dokazuju time, kaže što je postanik salalavca salala, ustrajavao na tome. Uvijek bi klanjao takvu namaz. I na tom je stavu imam šafija i ahmed. Imam šafija i ahmed su na stavu znači da je zadnji tešehud i sjedenje na tom tešehudu, da je to da su to dva, dva rašta rukna, ali da su dva rukna začine dok imam malik smatra da je to sunet. Znači, da je to sunet, da je sjedinjen na zadnjem tešepudu, učinjen je tehijat i sjedinjen da je to sunet. Da, da, da ni uopšte rukno. Nije vađe po njemu uopšte. Kaži, obavijem se da sjednik onoliko koliko je dovoljno da preda selam. Jer predavanje selama je po, po malikijskom mezebu rukno namazan. Znači, dovoljno je da sjedni, samo onoliko koliko treba preda Sjela. E, dok Ebu Hanife smatra da je samo sjedinje, da je ruku namaza, a učenje etehijatu nije važiv nego sunet. Dakle, šeš, pa dobro, gdje je salavatija, mi govorimo etehijatu? Od se različilo oko ok, etehijata, gdje salavati. je salavatija? I oko je veliko razilaženje. E, Znači, kod Ebu Hanife smatra znači, da, da je rukm da sjedni, a za učenju to da ni važiv nego sunet. I to kaže da je sjedinje obaveza da sjedio onoliko koliko je potrebno da se prouči zadnji tešakot. Do salavata znači. I kad to prouči, prouči, odnosno kad prouđe toliko vremena, ne mora proučiti. I bilo kako napusti namaz, po Hanifijskom eziu je ispravna. namaz. Šta to znači? Znači da sjednije, recimo 3-4 minute da sjedne za zadnjim sjednjim pa nefiskom mezu i ustane od namaza i ode ispravan namaz. Ispravan mu namaz. Ne mora predati se lan, jer nije ruku kod njim. I čak neki učenjaci kad su odlovarali na nefiskom meze i žestoko odlovarali, Znači, čak se ismijavao takvim načinom jel, o, o, kako su pristupili e, hanetijski učenjaci, da ne navodim način, jel bilo bi ružno na ovom mjestu. E, Uglavnom, to su ta tri stava učenjaka po pitanju zadnjeg tešehuda i sjedinja na tešehudu. Što se tiče argumentata, Allah zna najbliži naj, e, Allah zna najbolji, znači, najbliži su ono na čemu su šafe i e, šafijski hanetijski mezeb, a to je da su tu dva rukna da što da ruta koja treba ispuniti izvršiti i to najsigurnije. Fatima maz ispravan vađana takav način da ga klanjaš. A onda imamo ovde laganu lag za zanimljivu stvar to je pitanje ovoga tehijat koj mi svako svi znamo i učimo taj tehijat i znamo kako se uči u hadisu o problemna suda. Koje mi došla tehijatul vasalatu as-salatu lillahe at-tayyibah. Es-selamu alejke eihannabiy. Zna tako nije došao hadisat. Es-selamu alejke neka selam, selam na tebe o vjeroviniscu. Wa rahmetullahi ve berekat. Zotako. Zotako učite, ili na neko drugačije učite. Šta je ovde greblje? Što se mi obraćamo poslaniku sallallahu alejhi ve selle kao da je on živ, kao da se nam kod za njim. Pa neki rekaju kako dobro za nije logično da je došlo. Eselamu ale nabiye, neka selam na vjerovjesnika, u Raotov Raotir nas kaže eselamu alejk wa alej badellahi saleh. Neka selam na nas i na Allahu je dobri rob. Uh, u rivayetu kod Buhari je vezano za ovu temu. Je došlo to da od Abdullah nas udar Raotovi Buhari uh, kaže mi smo tako kaže učili ovo ajdion nas interes. Eselamu alejk. Neka selam na tebe o vjerovjesniče, kari waahu abaina zahranejna. A on je, bio prisuda, bio živ sa nama. Kaže, nakon što je preselio, umru, kuđu na, as-salam, nebi. Rekli bi, kaže, as-salam. Bez ono aliik, na tebe. Uh, ovaj dodatak od Abullah ibn-i Sa'uda, Hafez su i Hajar u svom komentaru Fekha uh, uh, uh, je ocijenio da Kaže, bila rejpe. Nima su mnje da je vjerodostojan ovaj I kaže ima i drugi rivajeta koji podupio, kaže, kod Abdu Reza, pamniju Mucanefu, uh, od Ata'a, da su ashabi, kaže, ashabi su, kaže, klanjali, uh, za, kad je bio, kaže, on ne bio, haj, a vjerovijeski, sallama sada, bio živ, kaže, klanjali su tako, kaže, da bi, da bi izgovarali o tehijatu, esalamu alike, jih ne Eselamu alejk, selam, neka selam na tebe, Ovjerovisića. Felemma mataqal, kaže, a kada je preselio umru, kaže eselamu alenebi. Govorli bi es neka selam na Ovjerovisića, ne da se njemu obraća kao da on tu prisutan. Zašto je to bitno sad? Zato što sa ovim dokazuju ko ovim što odezu plakate i kaže selam ja Resulullah, tako? Kažu selanjare sudala, ne prokučka, kako selanjare. Zvla ko obraćam se odam tu sa nama, podaj je živ. Jer tako, a onda on imaju ima tu, znači ima sa tu po posebnom sela, znači. Kad kažu sel, selamjare sudala, obreča ovo lavo poslaniče, ima dva komačića, kao što se do, zašto je to ispravno tako rečka, zato što ima prvu etehija tu učimo tako. Obraćamo se ode on tu sa nama. A ovi drugi kažu, on je živ. I ona šuje, kad mi to kaže. Što kaže, imamo dokazani hadis, kad mi donesemo salavat na njeg, bude on, prenesen bude selam. Kako bude prenesen selam? Preko, preko ne lijeka bude prenesen selam. I to je ispravo, to došlo u gredosim hadisma. Znači, nije ispravo, da čovje kaže, ako mi sad donesemo salavat na poslanika, salam selam, i po ima ga, znači, salavat i selam ima, ima i tu i selam da ostvario naščuj. Ko tako misle nam znači, se nema sumnja da je to da je to velika greška. Da ne kažem krupnije riči. Da on naščuje, grešio naščuje, načuno on umru, pa samo niksam samo umru. A nema neke neke posebne da naravno stvari su u svom biću da on naščuje. Ovde našil tamo neke u Americi ili sa ili sa Sudini, bilo gdje, o, da naščuje. Jer on mrta kabove. E sad tu ima znači velika mesela gdje su došli Sufije i neki drugi koji iskreno po to pitaju, čak ima neki južanski go da on čuje, da on živi da i dodvelo je to od otog tako i da mu ustaju u toku neguda i da mu se obraćaj i onda još i to još dalje onda šefa traži ako sve ovo možemo šefa tražiti tako kaže ne, ja sad ne radim, sam da obraćao. On kaže svaka prači šefadna afira, ta mi sad ovde tražimo njega. A ona čui i šta je problem? I tako znači to je sad znači ovaj To je poput onih grudve, ono kad bacite su njegu pa se navjeđa na nju još više drugih mesela, još više i Zato je ovezan za ovu meselu, znači ovdje prena seno i taj drugi način učenja u Tehijatu gdje se spominje Eselamu alike. Neka selam na tebe ovo vjerovijesniće. Dobro, idemo na sljedeći ima to je na sljedeći vukn, a to je 14. vukn, a to je predavanje selama. E, džumu hurufučeniaka, znači tri mezeba. Mimo Ebu Ebuhanife i Hanefijsko mezeba, smatra ne predavanjem selama rukn namaza. Po Hanefijskom mezebu predavanje selama nije ruk namaza. Znači kada kao što smo rekli, znači, kada po Hanefijskom mezebu kada bi nakon što prođe 3-4 minute, koliko je dovoljno da se proučite tahijatu, be selavatā i usavniš izađe namaza, ispravne namaz. Kažemo da isprava namaz, ne kažemo da, da on kaže da tu treba tako i da je, da je to normalno uredno, nego kažemo da li čovjek treba ponovno namaz, da ne treba ponovno namaz, o to mi govorimo. Dok je džumu vručenjaka na stavu, znači da pre, ako ne preda selam, znači da mu je batil namaz. Da je, odnosno predavanje namaza, predavanje selama u namazu da je ruk namaza. I dokazuju to sa poznatim adisom, spomenuli smo naoprije onaj adis, od tahliluha teslim, završetak namaza je teslim predavanje selama. Ilo da iši radi Allahuns, prenosi u hadisku, obilježi Bosa Sa'ihu, kaži nebio sa, ka ne ne sa jahtimu, salatebe, teslim, kaži Allaho, poslanik, salalahu, jer vijesnik, salalahu, završavao bi namaz sa teslimu, znači predavanjem selama. A to kada je spomenu, znači došlo u hadismu Buharije, da, da kaži prednosi ashab, kad panja, on, neka, kad panja za Allahom poslanika, salalahu, kaži on bi predao selam i na jednu i na drugu stranu, pa bi onda mi predali selam znači da je ispravnije da prvo sačka da se predaje znači, i na jedno i na drugu stranu pa da mi onda predajemo selam. A ne da pratimo i mama kad on predan na desnu stranu odma za njim vidimo na desnu stranu. To je bliže posunetu ispravnije na znači, sačka znači, znači, da se preda na obje strane. Euh po ovom pitanju čerš znači, spominamo znači imam Razilaja da se e, Hanefi izvodi po ovom pitanju. S da sin da učenjaci onda lazi, Razilazi oko ovoga. Euh Znači, već sam svojim, znači, Ebu Hanife smatra da predavanje selama, da je to sunet, znači nije farz namaza. Da je dovoljno da sjedi odnoliko kako da se proći tešehot. Na koji način se predaje selam? Znači, osnova da se predaje sa onim, kako, na koji način? As-salamu alaikum wa rahmetullah. To je osnova, to je došlo u vrednostavim hadisima. Znači, na takav način predaje. A onaj dodatak vobarakatuhu, to je došlo u rivajetima, u rivajetima u kojima ima slabosti. U kojima ima slabosti, pa su neki učenjaci na osnovu neki više rivajka pokušali da digu na stepen prihvatljivog, da nema smetnji, da se nekad da se tako preda, dok, dok do, do, većina učenjaka, drugi muhadisa pogotovo je na stavu, da je to daj da dodatak, da je slabo da se predaj samo esel malikum rahmetullah da se ne dodaje u barekatu. Euh učnasi također zelaz je da li se predaj dali je rukn i na desnu i na lijevu stranu. Predavanje se Je Jel dobro na dovoljno da se preda samo na desnu stranu ili obavezna i na desnu i na lijevu. Euh pa su euh uh, džumhur učenjaci oni koji kažu da je predavanje selama rukna namaza su na stavu da se da je predavanje na samo da desnu stranu rukna namaza a da da je na lijevu da je sunet. dok su se uh, hanabila izvojile po tom pitanju i smatraju da je predavanje i na lijevi i na, na lijevu stranu da je to rukna namaza uh, ne samo znači ne samo hanabila znači imam skupno činiakonta na likijskom mezeba i na na tom stavu i neki drugi učenjas manje i više uglavnom čime dokazuju čime dokazuju oni koji kažu da treba da se dokazuje na obe strane kažu sa onim hadisom koji smo spominali smo često kaže samo kemare i sami kaže da je poslanik samo samo rekao klaņjaјe tako što se mene videlo da klaņjam kaže a nije pred nesenom ni jednom vjerodostovom hadis taj poslanik sallallahu alejhi ve sellem predao selam samo na stranu. Nijednu vredusnom hadismu ne je zaista to tačno, to da ima, znači jednu hadismu da je sam na desnu stranu. Osim koji namaz? Koji namaz se predaje sam na desnu stranu? Mm, dženaza. dženaza, znači. U vredusnom hadismu je došlo da, da se dženaza predaje da se predaje vesnu stranu, da, da se predaje na liju stranu, nije došlo u vredusnom hadismu. E, također je se jednim hadismu ovdje, koji bilježi muslim u svome sahihu da je posanisa sallallahu alejhi ve as-sanak da video ashabe da su u namazu da su april kom predavanje selama jedni drugima rukama rukama ishareti pozdravljali se pa im rekao in nema yakfi ahad jekvi in nema yakfi eh, nekom od vas eneda yedahu ala fehidi da stavi svoju ruku na na na, na koljena kaj go iselimu ala ahihi men ala jeminhi wa i kaže da preda selam odnosno da da svoga brata kaže na desnu i na lijevu stranu i je to jedno odno što u hadisima znači da je da je smisao predavanja selama na desnu i na lijevu stranu šta da ti selamješ u stvari ispravno znači ono što je došlo u hadisu da selamiš on, on, on, on, on opće poznat stav kod nas kaže se selam mu tako kad predam selam kad selam mu melike A u stvari u hadisma je došlo da selam ima muslimane, koji, znači oni koji klanjaju sa nama, oni koji su strane strani i oni koji su slivi strani. Znači da selama, znači selam oni koji klanjaju sa nama. A to znači da ono poslije namazamo da ustad ponovo još dodatno selamise, da je to šta? Tako niče nije prešteno ko sam nikad sam znači. se selamiji. Nije preštenost nakon namaza i ko sam njih za selamiji. A kod nas imamo tu sufijsku praksu da nakon namaza je obavezno, jer kod nas u nekim džamijama praksa da imamo, Hođa, imam stane i onda svi ljudi redom idu jer se lame sa njim. I ljudi se redom se Tako nešto i, a, i učenjaci su naglasili, temi, mnogi učenjaci da takva praksa, ako postavi stana praksa, da je to novotarija. Vesna se određenu stvar za, za namaz i da postavi stana praksa, a to ne osnova u, u sunetu, ni u praksi poslanika, ni ashaba, ni selefava argumenta da to pre, da to novotarija. I još pogotovo da se selamec, pa onda ruku stavi jedno. Na, na, na prsa, na, na, na srce, na srce na prsa, znači ta praksa je inače rašina kod, kod Sufija, ali uzela je maha i u našim džami, znači ispravno, ako to poslije u jedin znači, da treba da treba oprično rad tome. Znači, poslala se poslalama nekad prije namaza, nekad poslalama se uopši, izaći otići ne potrebe i ako kaže, pa šta je nič na poslalama, kaže, pa za ne više grijesi? Zar ne više grije kada se poslalama, znači, svakim selamom, rukovanjem spada i grijesi sa predavanjem selama sam poselamio po vjerozostu hadijsku biljež muslim usmusah i drugih hadijskih da ovdje je tirizija. Uglavnom, znači, Allah zna najbiljeg problem. Problem je ovdje. Znači imamo ovdje druga skupina koji kaže je dovoljno jedan selam. Imamo hadis kojeg bilježi Ahmed u svom musledu u kojem je došao da išje radi Allahu anha. Da je ona opisuje namaz poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je utova namazu spomenila spomenila kaže spominjući znači klañanje kada je upitano za vitr namaz kako klañao poslanik sallallahu alajhi pa jedan jedan odaću da vitr namaz klañao osam rek'ata je osam rek'ata kaži, pa kaže ona nije predao sa vama ustao klañao devjeti namaz kaže pa kaže thumma yusallimu taslimata te zatim me kaže predao jedan sela Ita Hadis znači donosi malo odej, ovaj to je stvari naj, najjači argument ovi koji kažu, koji kažu da se predaje samo jedan selam na desnu stranu. Dok je u ta isti hadis koji gore on koji bilang, muslim svoga je opis tog namaza, vitr namaza, no najviše što se može kanjati vitr namaza, to je devet rekata. Sa učenjem, znači sa teşehudom prije prije devetog vekata, kaže uh, u Rebadičkoj muslima zašto je zatim je kaže, uh, predao selam, teslimen znači predao selam, može se odnositi selam, znači dva selama ili jedan selam, znači uh, u takvom obliku u naravskom mjesku zašto. Jusmiona uh, uh, tako je predao da bi, da bi mi čuli jel kako je predao selam. Uh, Allah zna najbolje bliže znači uh, bliže je ovo mi govarimo sa strane toga jel, ovaj. što nam je bitno ovdje se dva dva selama na desnu i na livu stranu da li je i rukun zato što mi recimo ako na, uh, očemo nadoknaditi zakasno nam nas treba dodati jedan-dva rekada ako je rukun da se preda i na, i na desnu i na livu ima li to sad uh, li to, ovaj, ostavlja to trag na to ako imam predaj ima preda na desnu stranu i mi ustanemo dodati još jedan rekada A recimo ubiježeni smo da, da je rukuna predan i na desnu i na liju stranu. Ima li tu prekrišaj? Nema sumnje da ima prekrišaj. Znači. Ako smatramo da je samo na desnu dovoljno, čim predan na desnu stranu mi odmah ustajemo. Onda nije problem. Međutim, ako treba i na desnu i na liju stranu, a mi ustajemo sam te predan na desnu stranu, onda je tu problem. Onda se tu pravi prekrišaj. Onda doznam da čakva, je li ti ispravilo ušli ušli ušli ušli ušli ušli ušli ušli ušli ušli ušli ušli ušli ušli e neki šejniazudan navodi 16 rukn a to je tartibul alkan da mora biti po ovom redoslijedu kako je pomenuto ovdje ako se promijeni redoslijed da je onda namazba to nema smjera da treba znači tuči al ta kai rukne treba ni se pominja to navdje, znači to na na čovljim od neke sasvim normalna stvar to isto da kažemo ruknje rukn valjanje na namaze da će bude musliman Tu to to znači neći, znači najčešće znači da plan znači a to je ta znači jesu ruk da budemo snima znači nema sumnje da je ruk znači da je bio valja namaz da je ruk da, da budemo snimano znači to se ispolnija što to to je važno tako da i ova znači da bude po, re, po redu slijedu učenja znači tako u po pitanju po pitanju recimo gusla po pitanju a bude sada bude redosled pa neki to ne spomenu uopće to je to je, ne, to je uh, rukun ili shar koji ne treba uopće Ali eto, jel, ovaj ispravno, ovdje se spomini da neko ne misli da može mijenjati ove ruknove, da može neki prije uraditi, neki posliji itd. Naravno, jel, ovaj, ispravno da se klanja onako kako je klanjao poslanih sallallahu alayhi sallam, znači osnova je onaj hadith sallu kemar eit umuni u sali koji je bilježi Buhari usumun sahih, klanja onako, kako ste vidjeli mene, da, da, da klanja, samo se sad ovdje razlog toga, znači šta je od toga rukn, šta je važim, šta je sunet od toga što je predniseno od poslanika sallallahu alayhi sallam. I s ovim smo prešli znači, sve ove ruknove i ostao nam je onaj najbitniji rukn. Odnosno, nije najbitniji u smislu toga da je bitniji od ostalih, nego je najštakljivija mesela za koju kaže čak i bentejnije. Znači, da učenje fatihi u namazu, kaže, oko nje, navedenje u goriću u fetvama, znači, daj se treći tom u kojem 16, 16 strana, kaže, oko nje učenjaci imaju spor i ne, e, neusaglašenost uz istovremeno veliku potrebu ljudi za ovim pitanjem. Naći veliko razilaže je po pitanju. I veliki je košmar po ovom pitanju. Cela znači miče znači e, razilaže je čeljaka po ovom pitanju. A to ko je potrebno da čovjek zna, da bude jasno čisto. A velku razilaženja ima. Do dvije strane, anefi koji smatraju da ne trebaš u sučiti. za imamom i ja kučiš uopšte nemaš sklanjaš opet ne pričaš nikak po Fatihu. Ne znaš drugo pročiš pravana. Nemaš ti je Do imam šafije s druge strane kaže jednu fatihu ne pročiš na jednom fatihu pročiš na jednom rekatu pročiš fatihu. Svejedno fanjo zajmamo je sam batul namaz. Tu su dvije krajnosti. Kontradikcija nastaje totalno. I šta je od tog, ispravno toga od Boga i tako dalje. To pitanje mora se god za sljedeći za sljedeće predavanje jer ona traži malo više nefsa što bi rekla rapil, više zadaha i govori o tom pitanju da bi bilo jasnije i kristavnije.